Ziber, azken aldiz, eh, amapola morearen kutxea uzabalduko dugu. Bai, lehenengo denboraldiaren azken aurreko saioa, ez da? Hori da, lehenengo denboraldia, aurrengo denboraldia nitzulteko gogoz gaudelako. Bai, bai, bai, kontratua sinatuta dakago. Bai, ta da. <risa> <risa> eta, bueno, bakure gonbidatuari eh, Zermouz dagoen galdetuko dugu, aurkestu baino lehen, Zermouz? moduz? ondo, eta Ongi. Ongi, Bai, bai. bai. Ikusen da, eh? Baina bari da, ondo zuebetelea. Bai, atmosfera bai. Bai, bai, bai, bai, bai, oso. <risa> ben hemen, iru sorgin laratzean, maide ririartek esantzigun bezala jarrita. Bai, gelditu da. Hori da. <risa> <risa> <risa> bueno, haitzi Eta Wikipediaak zer dio gaurko konbidatuari buruz? Bai, asmatzen dugun gure gaurko Wikipediaren e tarteak. Gure gaurko amapolamorea iruñan e, sortu zen, eta gainera nafarroan bizi da gaur egun ere, E, bertan bizitzeaz gain, ba Nafarra ere bada, nola ez? E, sindikatu eta politika munduan ibiltzen da, Euskalduna da eta Euskal Herriko gatazka politikoaren konponbidean bere ideiak argi eta garbi plazaratu ditu bazken e, urteetan, horrek e, buroste bat binean gehiagore, sortu dio, ziurrenik bere alderdian eta Wikipedian jartzen du, PSNeko Jesus egiguren dela, alaute, ba, hori berare galdetuko diogu Gauzak argitzeko dena den, Pista Gehiago emate aldera, haotzak egitasmoan parte hartu zuen, emakume askoren bide lagun. Mariposasen el yerro, dokumentaleko protagonistetako bat ere bada, eta nola ez, gure gaurko gombidatua emakumea da, hainoa aznarez, zer moduz? Ondo. Oso ondo primeran. Asbatu aldugu. Bai, baina nik nero burua orain ipinitut guasapean, feminista, euskalduna eta arreplukanoa. A uh -huh. hori da. Horrek definitzen zaitu. Bai, bai, arreplukanismoa ere barru-barru bate bai, bai, oso, oso. <laughs> Niri erreak eta printzak eta gauza horiek, ez da ipuñetan ere. Bale, <laughs> kontutan hartzekoa. <laughs> hori da. Eta, bueno, ba, elkarrizketan burubelarri sartu aurretikan, harritxu hiribarrek e, azken saioan utzitako galdera. Ba, hausie, zuretzako. Zerk edo nork galaraziko lizuke burua. Bueno, ba, nire zenitarteko batek, edo ni lagun min batek zerbait pasata, zerbait latza pasata ba, horrek, ez? Ba, bueno, ez da... normala. Bai. Orantxe bertan, nire ibibide pertsonalean, es? nire proxesunetan horrek, ba, horrek mm -hmm. bai. Ba, ainoa, Wikipedian ginela inela, sentitzen dugu baina, zure sortze data estu gorkitu eta elegantea espadare, e, zen bat urtea dituzun galentuko daizugu edo eta bintzen nuiz jaio zinen, nahiago behar duzu dixi orain kentu. Gendu urtei, berro eta iru urteiek eta... Hortxe jaiatzea. Bai. Iru gehieta amargarren amarkadan. Oso amarkadagona, jipiak eta e, bueno, feministok ere, gauza asko egin genituen amarkadan eta, bueno, ondo. Egia da batek, bainion gehiago esaten duela e, nahiko lukeela garai hartan jaio? Beno, nian jaio nintzen, baina, karo, amarkada hartan gauza askoz nintuen egin, es? ikastolan, familian, lagunekin, jolasean, gauza asko, ez baina amarka da garantzitzu esan zen ikustu dute bakudumean ontzat, ez? Euskal Herriko Mekonentza bai, eta ja horrela jarraitzen dugun, ez? Olatuak eta alatuak egiten eta erekitzen. Ainoa, jendeak e, gaur egun ez du oso argi eta itzi bertan eronek ere ez genuen, oso argi oraindik peseneko kide izaten jarraitzen duzun? Beno, ba, azken kuota itzuli dut. Eta hau da, berri bat. Premizia, <laughs> neber. <laughs> berri bat. Horrek ez du ez da nahi, e, ez, nintzen la, ez nintzenik sozialista, dinerugurua, sozialista, bezala daukat, baina nire alderdiarekin ez dut bat egiten. E, nire alderdiak e, nik uste dut, behingoz, hakin behar duela, federalista dela, federalismo horrek Jesus egigurenek eta beste hainbat kidek dioten bezala, autodeterminazioari eh le kuasa balbat ipini berdio, zer nahi dugun izan, zer nolako herria nahi dugo izan. Errepublikanoa gara, baina errepublikanoa baldin bagara zertan babesten dugu monarkia, bai? Nigiri dei horiek kontraesan galantetan ipintzen aute, ez? Eta horregatik hor badago muga edo pareta horma e, oso sakona, o, oso hundia eta oso altua niretzat. Orduan, bueno, eh militante izateaz behar bada ut, eh utz egingo diot urte betekatuak pentsatzeko, ez? baina ni sozialista naiz izateaz. Orduan kuota itsuli izanak esan nahi du eh Hden bat behar duzula. Bai, oraintxe bertan Hden bat. Ze azken 7 urteotan Nafarroako alderdi sozialistan gauza asko pasatu dira, ez? Ta oso latzak eta gogorrak eta jasanezineak. 2006 garran urtean, UPN gobernutik ateratzeko momentua izan genuen, etzen posible izan, bueno, hori ganditu genuen, ganditu nuen, baina urte hauetan, UPN-rekin gobernuan bat egite horrek, nire ikuskasko sortu ditut. Nola defendatu dezakenik nik komunikabideetan, eta nire familia eta nire laguneekin, ba... E, eskuindar politika horiek nire, nire alderdiak mantentzea, ez da logikoa, ez? Eta gero, bueno, azken zentzura mozioa dela eta, ba, bueno, hor izan zen nik uste dut, nire azken borroka e, alderdian, ez? Egoitzen, zain, bueno, horrela nik ezin dut, ze nire bizitza politikoan eta sindikalean, ba, e, koherentzia izan da, handei premisa bat, ez? koherentzia eta e, etika mantendu politika egiterakoan. Eta bueno, e, horrela dira gauzak, ez dakitagatuko diren, baina bintzat orain ez da edo hortan nago. Mm. E, kontatu duzuna bat esango nuke, e, korrontearen kontra e, denbora luzez egontzarela? Bu, beti zainez oso korrente kontrakoa. Ze alderdietan ni e, nabari tudana da falta dela eztabaida sakonak, ez? Eta lasaiek egitea. Zintzoak eta lasaiek beldur gabe, eh? Ze ni sinegozi sartu nitzenean, eh Iruñako udaletxean bigarrena ezendatuen dutenean, bueno, ba, e, ni banekien, nik ez nuela nahi politikarekin e, bizi, politikaz bizi, baizik eta bueno, ba lau edo 8 urte izango zirela, ez? Eta, claro, librea naizenez, zen ez, nire ofizio eta lembiede daukadana ez, bueno, ba, e, gauzak esateko libre naiz, eta gauza libreak esate alderri baten barruan, ba, batzuktan ekartzen ditu ondori batzuk ez. Ba, Urren gozernetan ez egotea, baina, bueno, e, publikoari usteko eta de, e, jendearen eskakizun guztiak ezpindatzeko eta libre izan bartzara, ez? Ni ez naiz politikaz bizi, eta orduan, bueno, Oso gustora, eh? nire ugurua, konzintzia, bueno, primeran. Hor duan, e, berretxiko zenuke edo, e, peseneko jesusegi guren zarela, doizan zarela, izultzen espaldi mazara. E, Jesuseguren baino, gema zabaleta. Uhum. Bai, e, Nafarroako diario antiziaseko zundera izan zana, Pablo, Pablo Muñozek, behin horrela bataiotu ninduenez, eh? koetikana zintzanean, joa, inoazu, Nafarroako gema zabaleta zara falta den hori, ez, Katean falta den beti zatitxori zeuzara eta niretzako ohore bat da, ez. Ze jema zabaletak ere alderdi barruan lan asko egin du eta beste korronte bat eraikitzera jodu, emakumeekin ere lan asko egin du eta niretzat jema zabaren nafarrako jema zabaleta izatea, lehenan. Orain Jesus be, bueno, ba, travesti edo igual behar. <laughs> Ez, oraindik ere Ceresan hundia emango du, baina tira, e, Europako hauteskundetan eh, pesoek lorturiko emaitza e, txarrek eh, ba bere lehen ondorioak eh, bai, ditu. Bai, eku Bai, eh, federalean, hauda, eh, Rubalka bajunak bere burua 11 gainean ipini du, es, alderdiaren eskuetan utzi du eta gero ere, bueno, bai hemen E, Patxi Lópezek ere, gaur bertan esan du berak e, uko duetien diola zuzendahitzari, eta nafarroan ere, bueno, ba, garaibatetik, ba, eguneko berrogeiak esaten genuena, atzo bertan e, plasaratu zuen idazkari nagusiak, esan ez, bueno, ba, berak ere alderdia usten duela, zuzendahitza usten duela, eta beste pertsona bati atea irekitzen diola. Bueno, e, berri honak dira, ze horrek, esan nahi du ardura politikoaz e, azken egunetan, azken asken bigunetan jartun dutela bi idazkari nagusiek, baina gauza ez da pertsona bakendu eta besta tipinez, alderdi e, aurpegiz aldatu bezik eta e, nik uste e, alderdiaren musika lortu behar dugula, ez duka musikarik. Musika zan nahi dut, metafora batean, bueno ba, ez doko agula e, behar bada bizteraldeagoarekin lehen izan genuen kontaktu hori, bai? Ni beti oso kalekoan itzan naiz, naiz eta udarretxan egon zikatuen egon, beti mugimenduetan e, ibilitzen naiz, ez, eta nik falta izan dut askotan, ba, lege biltzarrean edo udarretxa hondietan dauden alderdikideak ez dira beraien bul legoetatik ateatzen. Ezka, pertsona gara, eta hemen, egon gara, lau sortzi amabi urtez, baina pertsona gara, pertsonekin landu du behar dugu gure egitaragoa, eta gainera, pertsonengan konfidantza hori gure egitaragoan e, konprometitzen dugu, ez, orduan, hori bueno, ba, aurrara eramateko, kadea urtean behar dugu. Eta nik hori, uste du politika oso e, egin dala eta emaitza horiek ekarri dizkigu. Ez? Eh, ainoa, zer gertatzen da Nafarroan? lehenetzen eh, bertako politika egintzaz iaia hitzegin ere egiten eta azken urtean esan genezake eguna joan eta egune etorri Nafarroak beti badugula zerbait. Bai, e, Nafarroa oso anitza da eta Nafarroan politika egiteko ezagutor duzu goitik berako zer nolako sentsibilitateak elkar bizi duguen, ez? Mm -hmm. Eta e, lege biltzarrean, behar zenbat eta zenbat partidu. Azkena PP zeleen, e, UPn-en barruan, PP, alderrik zegoen eta erain, bueno, bat, zatitu egin zen, ez? Eta nik uste, e, bai upn eta bai e, PSn-eri falta zaiena da ulertzea zer nolako biztanlegoa daukaguna farruan. Eta, Eh, ni josei euskalduna naiz eta ni nahiko nuke ba PSNek ere euskararekiko beste joera bat izatea, ez? Nik askotan esan dut e, oso gaizki genuela Euskararen legea aprobatuz eta Nafarroa ba, hainbat eh zatitu, ez? Baskofonoak, mistoak, ez baskofonoak eta horrela. ez? Eh, guk nei baldin badugu eh ez, publikoa, publikoa izan behar da, bai euskara eta bai gazteleraz. Baina, aukera berdinak eman aparta guzti hori. Ez lehitzen bizitzagatik, edo ez dakit, lodosan bizitzagatik, aukeraz berdinak izatea. Ni lodosan bizi baldin badan eta nire un, unmeak nahi, izan nahi baldin badu eh, bere hezkuntza publika euskeraz, aukera berdinak izatea. Zer, ez da normala, eta e, nire kasurera baten dute, eh? ez da normala irunean, irunierrian bizigaren biztanleak, bueno ba, aukera horiek izatea. Ni Irunatik e, bizi nahiz iru kilometrotara. Ba Nik ez daukat Euskaraz ikasteko eskola publikorik. Bueno, nik nire seme alabek ez dauzkatez, baina nire bizilagunek eta ez dauzkate aukera hori. Orduan, gauza guzti horiek egiten dute e, nafarroa. Eta hori zulertzeak zerrek hartzen du bueno, ba, politikan egotea, e, egunkaritan egotea, e, mediotan egotea eta gero dauzkoagun eskuindar mediatiko guzti hau, ez? zer mina egiten duen eta zer asaltzen duen jendearen aurrean, baina farroan nola gaudela, zer agetan dugula, eta bueno, baina ikuste poliki-poliki gauza horiek e, aldatuko direla, ze ikusi da azken autoeskundeetan ez ulertze horrek zer nolako e, onduriak ekarri dituen bai UPNPP-ri eta bai psn -ri. Zure eh hitzak entzun da inoa oso e, kritikoa, ez? <laughs> ez, baina in ipatu duzu, ez? Eh feminista euskalduna, errepublikarra zarela, zuk e, alderdiaren e, oinarri-oinarrizko ideologi eta e, irizpideak mantendu dituzu e, praktika baino eta politika gintzatik haratagore e, sindikal gintzan. Eh ibilia izantzara. Bai, Ni hasi nintzen e, ujeten, e, euskara irakasten, eta gero, sakanan, idazkari nagusia izan ditzen, ujeten. E, momentu txarra ziren, bueno, ez oso ondo pasa, beinta berre nireko potxeko gurpila pintxatutak agartzen ziren, bueno, baina euskalduna izan da eta hain, bueno, ezkerti eta nik uste dugu jatorra nahi zela. Ba ez nukan, hola gazorik, ez? Eta, bueno, horretzka e, egiz indik atera genituen izan zen oso esperientzia ff, galanta. Pasada bate ze e, jakin behar nuen, ba, itzarmen, lan itzarmen guztietaz, ez? Metala, nus, nukan metala, neuzkan ere bereak, e, arra utzak, neuskan, Ezerbitzua denetarik, ez, nire kotxeko maleteroa zandan aurra, bueno, azoka zirudu duen, ez, eta baldu, guztiak ez dakiz er, eta, bueno, eta bai, garai gogorak ziren, baina langileen ba, e, eskubideak babesten beti jardun dut, eta berdein beti jardun izango dut. E, gaur egun kanpotek ikusita e, sindikal gintza askimundu maskulinoa da, eta ezut pentsatu nahizu hasi zinenean e, nola begiratuko zizuten batzuk? Bai, harraloxi amar, ze gainean niozo asamblea iztena ez ez, asamblea behar dira eta, bueno, ni agertzen ditzen elantegietan eta enpresetan, bueno, ba, gozaltzeko orduan, esan agertu eta, bueno, nire txapagotatzen duen ez ba lan hitzarmenak sirela eta bueno ba, zer adosten zen Nafarroan edo estatuan eta peskat zabaldu eta saldu, ez? Baina hori, claro, eh eh enpreseta lanterietan hiru turna daude eta ni goizeko orduetan beagartzen dizan, osea sorrarua, ez? Ezatu zuten baina hau, normala da sindikatu batean horra. Emakume 30 urte euskan, eh etorri ona eta Ba bai, sei hiru tornada da dena langilea gara eta langileak esbaldin barai elkartzen eta esbaldin bate gure eskubideak bateratzen patronalaren eta merkatuen aurka, ba, ez dugu ezer eingo. Eta nik, bueno, ba, beste sindikatuekin gauza asko egin dituen. Eta gainera, egingenuna izan zen Uretek sakana ezzuena egin sekulan, eh eh bai euskarari akordio ere heldu ginean zinatu genuen, eta Euskabak sustatu genuen ugt gauza arraroa zela, Han jendea zegoen, flipa da, es? Baina zer da, bueno, babai. Egia da, askotan estereotipo hori eta mugitzen garela, es? UGT, españolista, dakizzer, dakizzer... Ni ez nahiz españolista, Euskalduna naiz eta nik nahi nuen langilego langilegoaren eskubideak beharrematu, eta goitik, patronatik zetozen E, iritzi eta erabaki guztiei aurre egin gure oberako, bai? Eta emakumeak izan da, areta gehiago. Ba, kontziliazioa, korresponsalitatea eta hori, lantzeko. Gara iaietan duela, hamaragurte, ba, hamaragurte, gauzak ez ziren berdinak ez zeuden horrein dauzkagun legeak, onagoak edo txagarra baki izan ezken dauzkagun legea iek, eta, bueno, horre horre lantzen eta bueno, oso guztore agia esan, eh? Zu entzun da, badiru di gehiago asetzen zaituela politika gintzak guenioa? Sindikaizmoa azken finean da politika. Politika da, baiz? Egemenetuzu e, e, akordioak. Ez akordioak alderdien artean, baizik eta akordioak patronalarekin e, gauzako betzeko. Beste sindikatuekin patronalari askotan aurrregiteko. Edo lan iztripuak direla eta denok bat egin edo bueno e, emakumeon aldarrikapenetan ere denok batean eta horrela egiten genuen ba Maia zain sortzen eta esoilik etodo los trabajadores me sequeta emakumeak ere martxan gaude lantegietan eta guk ere gure aldarkapenak plasatu nahi ditugu eta izan zen oso oso polite gainean ik nire executiban emakume asko sartu dituen eta claro hori horrek egari ez dizkida ondorio txarrak es gizonak e, Ha, ni beti haniko ordezkari izan nahi, zeni lantegia da... Bueno, bai, baina, gauzak aldatzen di joaz, ez? Eta hori sartzea eta erabaki horiek ere fu, sindikatuan, ekarri eztabaida batzu. Baina, bueno, pausuak eman behar dira, eta ikuste uste, e, idazkari nagu zibaldi mazara izan bar duzula haus hartia. Eta erabaki ekartu eta horreara eman. Eta jazta. Eta gaur egun e, sindikal nola ikusten duzu? Beno, ba politika bezala sindikatu asko, eta askotan ba, elkarlanari uko egiten, ez? Lastimadas, eh, askenpinen dena gara langileak, bai Euskal Herrian, bai Estran Maduran, bai Andaluzian, eta nik eh, tristetzen hau ba, sindikat, sindikalista guztiak ezipintzea adoz ba, gauz askotan. Adibidez, eh, Juan San hilabetean, izan ziren las martxas proa adiagnidaz, duintasun martxak eta denak Madri bidea hartzeko eta ez. Bueno, ba, e, Nafarroan aritu izan ginen sindikatu ezberreiniak eta eta azkenean, bueno, ba, zin, bi sindikatuk esan zuten ez ez zirela Madri Eta ni planteatzen nuen, imaginatuz, duk zaudela lan egiten enpresa transnacional batean eta zu horren gazte izan lan egiten, baina behar badan ez eta Euskaduna izan Enpresa hori datorren urtean baszoera di joa. Or ja horian zaude Espaini zaude. Ez? Aldarrik ez dira berdina nitzat bai. Lehentasun hori eman behar dugu ikuste krisialdi honetan. Gero bakoitzak be identitateak bere erabakitzeko eskubita aurrera eraman dezala. Primean baina ikuste orain lehentasunak beste batzu dela eta langileak horizkatzen dutela ez. Ba, lehenengo abestia entzuteko garaia iritsi da, laute jatu abestia, mm -hmm. aukeratu zuaino azergatikan. Bai. Bueno, ito oiz, jo, eska ito oiz, <risa> ito oiz, bueno, maite emendu eta itoiz. Lastima bat izan zen, bueno, ba, itoitzek izan zuenean adioz, bagoaz, ez? hemen usten dugu eta gure ibilbide musikala hemen hama da. Eta nere, bueno, ba, Gazteko gauza, Ligeak eta bueno, Bergara eta Antzolan eta bueno, zelan ibiltzen gilian, Eta Iruinan be bai, San Fermietako tabarnetako kanta bat izan da beti danik eta bueno, askotan ipintzen dut. Uh -huh. Baina ito izena, eh? Ito izena esaritsu ez bago eta <laughs> amaia mota. Eta amaia <montera>. mota. <laughs> bago ki ito izen Emen gode eta postutzen naiz eta ziur zuraita ere bai eta zer ondo zelan dikua zure bufandatxuria Laute jatu gainian hilargia herrian eta zu gorutz behira, zure keia utan hutsara batekin nerea lanatorriko da gaberriz izango gara sorionzu edo señor rico Ya tu aur aurki daude piano baten soñuaz la utia tu gainian y lagia eta za laute jatu gainian hilargia jardian eta zuukorutz be da Zure geia eskuetan hutzarara batekin nerean Entzun dugu, itoitzen lau telatu, goxo, goxo. Jo, eskarrik asko, eh? Mi <laughs> Eta, aina, zure beste proiektuetako bat ekarri nahi dugu gaurkoan eh, gogora, ahotxakeko eh, kide izan zinen, eta ez dakit ze hori izapen duzun gara jartaz? Bueno, ba, oberenak. E, 2002 garren urtean, eh, ekingen genion bi 2006an eh, publikoki aurkeztu eh, guneoenez, eh? baina hiru urte izan ziren elkar ezagutzen, imaginatu, ez? Eh, baionegorizelaia, Gema baleta, hain urrutikan zeuden emakumeak eta hiru urte elkar ezagutzen, ukitzen, eh, usaintzen, eh? Ze askotan, eh, zu atzeko asara, zu pesoekasara eta jaztak itxo ez? Ez ozio jantzitako pertsona gara ez. ozio jositako gorputza dauzkagu, eta askotan guzti hori usten dugu hor e, paperontzean. Orduan e, izan zen oso ibilbide jo pasada bat. Eta Follio Tdi e, adosteko pasatu genituen jaia bi urte, baina e, adostu genuen hori gaur egun, E, jende asko errepikatzen du Esan dezagun, bueno, praktika honak direla eta praktika beti errepikatu egin behar direla, ez? Eta, bueno, hiru premisa horiek gaur egun e, maile gainean daude eta beste bakei prozesuetan eta e proiektuetan ere e, ontzat hartu dituzte. E, nidetzat izan ziren eta dira e, urteliko berenak, horia politika egitea. Beste politika bat egitea, ez? Ze, bai, bak egintzan, e, terresmio garaian, beti aritzen ziren, bai lojolan, bai garnikan betikoak, ez? alderdietako etako gizonezkoak. Eta emakumeak beti, behar, iskinean, ez? Edo idazkari, eta aktak hartzen. Uru da zen genuen ez, e, daukagun gatazka, gatazka honi bultzada amateko, emakumeak behar beharazkoa ditugu, eta gure hautsak entzun behar dira eta izan zen, plazerrutxase, azken finean e, Euskaldu nahi gure gian emakume bildu genituen, bildu ginen eta izan zen pf, pasada bat, pa, baina izugarria ez? Eta, bueno, orain ere hortan gabe biltzaz, e, ereketako zubioiek martxan daude eta e, datorren hostiaren honetan daukagu Bilboko unibertsitatean, abandoi barran emagune E, ekin tza, izango ditugu ba, bak egintzan bia ditugu, bata Karme Magallon, zaragozakoa, eta, bueno, berein artean, ez tabiatuko dugu zerrekin dezakegun e, emakumeok daukagun momentunetan, es? E, Bati dudi gauzaak ez direla horra juten. Ba, baten batzuk e, ateak ere gitzen ditugula eta beste batzuk soik hormak e, ere gitzen dituztela, ez, Digno Tormak, bueno, ba, e, Mariano Rajoy eta bere alderdiak ez dituelako pauso asko maten, es. Eta guk bearazkoak ikusten genituen, ba, 2006ko urtean pauso batzu eta pauso hauek oraindik kan estera eman eta urte asko pasadera, es. Eta bat da guretzako premium diskoa presoen afera guztia, es. Preso Euskaten, ba, e, daskaten istorioak preso bakoitza dukan bizitza presoen familiak dituzten egoerak eta guzti hori, horri bueno, ba, eman behar diogu ba, beste, beste karakter bat edo eman behar diogu beste irtenbide bat ez taa ematen eta. Bueno, hortan gabiltza ez, gauzak egiten. Zuentz eh, eh, hainoa ahotsaken barruan segurazki, Horregoteak ez dakit zure alderdiak eh, babestuko sintuen edo ez, baina eh azkenbatean oso garaizailak ziren haiek, es 2003an hasi zineten, 2006an publiko, baina oraindik eh bueno, eta bere jarduera armatorekin jarraitzenzu, baina errepresioare eh, oso gogorra zen eta bueno, eh, nola egiten zen uten egoera naturalen eh, pasatzeko. Ba esan dizuen bezala lehenengo hiru hortoietan bakoitzak bai gainean, bai, bere gorputza, bi ekipinita, bai gainean, eh jarregen gure kezkak, gure beldurrak, e, gure pasioak, gure museoak, ez, eta horrek e, lagundu gehituen, bueno, bak, gero e, proiektua pixka bat e, lantzen, jorratzen eta gero eraikitzen, ez? E, entzuteak, ulertzeaak, bestearen gorputzean ipintzea, ez? Beraksei pentsatzen duen, duen zergatik esatzen duen hori, zer gertatzen zaien e, bere familiakoei, zer gertatzen zaien bere familiakoei. Zergatik ni bat bihar ez naiz etorriko, ze, tiro batek, ba, inaulelako, ez? El nauelako. Edo zergatik bestea ez naiz etorriko, se kartzelan dago eta bere gain behar bada torturak e, iragat, pasatzen, ez? Orduan, guzti horrek e, egin zuen ba, sortzi amar emakumeok bueno, ba, e, talde potentea egitea, ez, eta laguminak izateaz, ez? nik eskotan esan dugut, ho, nik lagumin badokat e, jonegoi zelaian, eta nire aldertikide askok ez, ez, nu, ez zuten ulertzen, nik egiten nuena. Eta horrek ekarri zidan, esarri bueno, ba, pekatzea udaletzean, ez? baina nire ez zen udaletzean jarretzen, nire elburua zen, orain gauden egoera honetara iristea bentsat, bai? Nire elburuazan hori, denon artean, bueno, ba, Euskal Herri baketxu bake bat eratu, jorratu, eta beste, beste biztan lego bat izan, ez? beste momentu bat izan, eta horrek bueno, horrek baldin badauka er, erantzun zuzen bat, eta da, udalatxetik ateratzea, pena merezi du. Eta nola elkartzen zertien, bilera serioak, edo afari baten bueltan, edo... Ba, denetarik, behar euskola dira nik uste du politikan denetarik izatea, ez? Ez dana serioa eta hor, jotake eta esaldi batia marr mila huelta eman eta e, korreoz, e, postaz bidali, etgarri ez? Bueno, gauza da nina farroan nengoela, baina euskola diko lege biltzarrean, e, gazte izen, denak zeuden, ze e, joan egoizela diren alderdea ez Es? politika politikagintzan e, zeuden, eta, bueno, gehien bat ekartzen ziren legebiltzarrean eta gero, bueno, bani joatan nitzen, ez, zeu nioatik, eta gauzal askotan, e, diskretuki ibili barginela, eta nik e, bizkar zainak eraman dituz urtetan. Bueno, no ez benka, eh? Ne, oso libra nahez, eta nek, bueno, ikusten duen, ez zela inor zartuko, ez? Baina, karo, bizkar eh, E, izan eta baita eredeko azu beste kontrabigilantzea bat, ez? guarda zibilak, edo nasionalak, edo hortzainak, edo basa ba, bat. Eta hori guztia manejatu barri izan genuen, es? Bueno, ba, pfff, kenos algo de casa edo, no beren eza buskarme edo ez, e, bizkar zainekin, eta gero, bueno, ba, hola, komodiez lariz, oso ondo, primeran, kauzak jorratzeko, es? Eta horrek ere, bueno, ba, e, beste aldeak nire beste aldeak bueno, ikusten zuen, joe, bas, behir ez zergin behar duten, onaino etortzeko, eta deron artean, honi e, daukagun gatazkari irtenbide bat emateko. Ez? Eta bueno, ba, gauzaiek, horiek sindotzen dute harremana. ez, Eta egiten dutena da bueno, lagu miniak e, izatea gaur egun. Kalean etzen duten metro bakar bat ere publikoki? compartituko, eh? Zerena, irizela, inkusita, ba, es, Eren Ainoaznar ez eta Jonegoizelaia elkarnandoan ikusita horrea diskrezioagaltzen du. Ez da 2000 arte asko ez, baina geroztik, bueno, bueno, zen, generalmente izan san, bueno, Gema Zabaleta, Jonegoizelaia, Ainoaznar ez eta hola ikustean, bai oh, ba, hauek, es, ta gero karo hasi ginean E, e, e, konferentziak, hitzaldiak ematen eta taiarka egiten eta eta hartzen ginen, bueno, hartzolanara joan ginen zakezen bat aldiz. Madriera, bueno, gombia hartzen eta hartzen genuen egazkina eta egazkina be, baloiun eta jaren como, fikate, ez da, no? Eta eskotan entzunda, fikate, labogada duz etarras, konla sozialista, eta ni horiek mintzen nuen, mintzen ninduen Bile bat, eta askoia esaten nien, oieken, e, abogada edarra, no, ez una abogada, jo zoi una aurre etzitzaile, eta, bueno, ba, goa zerbait egitera, es? Baina, askotan, uh, mantentzen dintzen, zer bestela salto egiten nuen, es? Eta, behin, e, martin gaitan egin egon da, e, Donostian, berak esaten zidan joa inoa, zen bat direla, zuta jon ikustean, eta hegazkinean biso batera berbetan eta hori egiten, es? Eta, esaten nuen, Hau da, e, etorriko dena ez, hau da, urrengo pausua, horrela ko elkarteratzeak eta horrela ko bueno, ba, e, lagunbiniak egitea eta e, batak besteari duen egia baiztatzea eta horrela konpontzea ez doko gatazka eta, bueno, izugarri esan zen, egin Egia esan zuentzun da ez dakit mirar izure kasua denean, eh? baina... Em arritu egiten nau, ziren e, e, e, bizi zara edo euskalduna bai. Zara, entzian, bai. Euskal Herria e, izendatzen duzu, bai. pentsatzen dut Zazpi, probintziak e, Sei, sei, Nafarroa, Nafarroa, Kastorbeti da gutxi. Oretik dugu. Zeu Euskal Herri, 6, lurralde eta Arraro biten zaite pesen erekin bai. bate egin izan aurtekan. Berba galdera guaskotan egin dizute, ez? Bueno, e, nik Euskal Herria nire txean beti landu du izan dut. Ikastudan ezitua e, e, naiz, e, azia naiz, unibertsitatean ere Euskeraz ikasi dut. Orduan, bueno, ba, Euskal Herria nire txada bueno, gure herria, ez? Nafarroa behar bada gure estatua, eta Euskal Herria gure herria, ez daiteke ez. Bueno, hori betik esaten dut, eh? Nafarroba edakizu, eh? Eta Euskal Herriko hiriburua be bai, eh? Baina, bueno, nik esan dut, eh? Feminista, lehenko feminista, Euskalduna eta errepublikarra, eh? Errepublikarra izateko, nik eh, federalismoa defendatzen dut eta federalismoak dio, bueno, eh, estatuan gauden herriok, akoratuko dugula, edoreakiko dugula, nahi baldin badugu denok, bueno, ba, e, konfiguratu beste estatu bat. Nik Euskal Herribezaren nahi baldin badut e, beste herri batzuekin, hau da, Katurainiarekin, e, Andaluziarekin, e, Asturiasekin bat egin, bueno, okortaritzen baina, herri bakoitzari erabakitzeko eskubidea e, luzatzea oso demokratikoa da. Eta demokratikoa baldin baukan ere burua, ezagut herri bati zer nahi duen izan galdetzea premiazkoa da, ez? baina eskelo demokrazia hori da galduta galdetu gauza da daukagun egoera edo transizio politiko honekin hori egin dela egin. Ze batek esan behar du e, e bat egiteko baimena dugun edo ez, ez? eta horren gainetik bueno daukagu erregea, derregina eta bere familia osoa, ez? baina Hori da demokratikoa niretzat. Galdeketak egitea, eta jendeari, bere iritzia entzutea, eta ustea lehenengo, demokratikoa baldinbagara eta demokrazia beti gure hau eta Hori bete behar bat izan behar da, es? Galdetuk, bestela, nola da dakigu? Zer nahi dugun edo zer ez dugun nahi, ez. Mm -hmm. Nafarroak zer nahi duen izan edo zer ez duen nahi izan. Ero? Hori gadatu egin behar da. Noiz bait, gadatu egin goda. Bestela, Zer gertatzen da? Hordoko bueno, katolunako adibidea. Gauzak e, ff, badoaz, badijoaz, badijoaz, eta inork ez dakit zer egin horrekin. Eta horrek behar bada ez dakit zer moduta lehertu egin goduen edo, ez, Baina, akorretara itxi behar da eta gauzak beste modu batele egin behar dira, ez. Eta niretzat galdetzea, bueno, eskubide, eskubide eta lehena da, pertsena batik galdetzea, ez? Abortuaren, kasuan bezala, nik nire gozputzarekin egiteko erabakia nire daukat. Ez gai ardonek eta ez elitzak eta ez errosa Ixuak. Nik, baizik, ez? Erabakitzok aukera eta eskubidean nirea da. Orduan, bestean politikan erendik uste dut ere bai. Nik badute zurekin olako anekdotatxo bat, 2008pia ipatu duzu elkarrizketa hasieran, eta ni gara jartan e, udako Euskal Unibertsitatean e, praktiketan egon intzen, irunian, ikastarotan eta Euskal Herria irratiak e, bertatik egiten du zuzenean saioa, mm -hmm. eta zu orduan elkarrizketa batera azaldu zien. Eta oraindikan, e, Nafarroko gobernua osatu gabezeuen, Miguel Sanz izango tezen ez, hor bat zeuden, eta nik e, lankiden artean eta entzuten nuena, Noiz aldatuko da alderdiz, hain Bai, hori azok esan diate, baina beste batzuk esan diate ere hor segi ze itxaropena zu eta zu bezalako bat dira, ez? Zu eta zu, zuetariko mordeska, mordeska, mordeska bat, ez? Baina, klaro, uste malduen balduzu alderritik kanpo askotan desertu txadau, ez? Eta gauzak adatzeko bazara. Baina, barruan egote koherentzia eta etika, uff, nik esan dizuet. E, urte beteko, patxada nahi dut. da eta, igual, patxaran piskatxo bat ere, bai. <risa> eta patxadori musikan e, aurkitzea alduzu. Bai, askotan. Bai, bai, bai. E, kaetano, Belosoren un bestido y un amor. Oh, itzabolitan. Abesti aukeratu zeneigun. Mm -hmm. Zergatikana, abesti aukeratu. Ba, e, kaetano Beloso, joe. Brasil dar, gizona honek, gizona hotxa dauka, oso e, sentimentala da ez, oso e, niri emozio, e, emozioak u, u, ukitzen dit, dizkit, eta Bozanova asko maite dut, Brasil ez dut ezagutzen, baina joango nez, eta mundiala da, nes joango, baina bai, oso sentikorra da, oso polita da. Te vi Juntabas margaritas del mantel Ya sé que te trate bastante mal No sé si eras un aje o un rubi O simplemente te vi Te vi Te vi saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez La llave de mandalas se quebró O simplemente te vi Todo lo que diga está de más Las luces siempre ascienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Pocas veces comprende Es solo un grato no más Tendría que llorar O salir a matar te vi te vi te vi yo no buscaba nadie y te vi te vi Fumabas unos chinos en Madrid Hay cosas que te ayudan a vivir No hacías otra cosa que escribir Y yo simplemente te vi Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país, tenías un vestido y un amor y yo simplemente te vi. Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Voy a saber, comprende Es solo un rato, no más que más Tendría que llorar o salir a matar te vi te vi te vi jolo no busca vanadie te eta pixkanaka, pixkanaka aurrera jarraituko dugu abestia Utsiz. Berriz behe mili eskerre. Eh? <laughs> bai, hortarako gaudesaio guztietan e, gauza bera egimaitu guainoa. Eta beste proiektu bat edo beste parte hartze bat mariposas en el yerro. Uh -huh. Nondik etorri zitzaizun hor parte hartzeko gombita? Beno, eh, ahotzaken garaian eh, emakundek ere gurekin lan asko zuen eta eh, itzaldi askotara gombiatu gintuzten eta bueno, poliki-polik ere hor bueno, ba, lagunak egin ginen, ez, izasko moioarekin, e, arantza madarearekin, bueno, lagunak edo, bueno, bentsat, momentu asko elkar pasain genituen, eta etorri zitzaien burura dokumental bat egitea, bai, emakumeon testi gantzarekin, semen ez da egin ezta ere, pelota bazka eta egin dira, bai, baina daren gizenezkoak, azaltzen ziren, eta, bueno, emakumeon kontrako indarkeria pixka bat e, plaza gatzeko, ez, eta ikusteko tenzi gantza horiek jasotzeko ebentzat. Eta, bueno, bai, izaskun moiluak eta berta bertazuzendariak egun batean telefonoz deitu eta komentatu zidaten, eta ziren, bueno, bai, tenzi eman behar dira, ez, eta orduan duan, bueno, bai, gure hau ibilbidea zabaldu Zabaltzeko e, eskaintza hori eginda bueno, ba, kakunek eta biok esan genuen baiet, eta gainera bueno, ba, ordintziako merkatuan azokan, hainbestetan joan da izan da, ez, ba, bueno, oso ondo, oso ondo pasaren nuen, e, taldeak pasara bat izan zen, gauzak oso errazak ipinit zizkiguten eta bueno, ondo atea zen es eta aur galditzen da pizka bat testiegantza hori, eh e, genealogia feministari usteko eta bueno, garrantzitsu badira horra gauzak, eh ta etzegoen ezarrez ongi eginda dago, e, gaizki eginda dago, zerbe falta da, beti falta dira. Hainbeste emakume gara, Euskadi horria eraikitzen eta gauza asko egiten ez, baina beintzat zerbait zerbait, ez? irtenbide irten bat izan zen e, Gatazkari vuelta matekoa txekeko eh ekintzaura eta hori jasotzea ere, bueno, oso interesgarria utzi ziten eta baiets ezanien. Eta enjustu Gatazka aipatuta bi urte herdi, laizer 3 ere badoa eh ba, eta armak utzi zituela, eh Gatazka, claro, Larruazalaren e, larrua bizi zen zen alde batetik E, nola gogoratzen duzu, gara da edazkoa datu zaizu bizitza bi e, mila hamaikagaren orteko horri azkerosik. Bai, e, behintzat e, bizkar zainak niri bizkarretik endu nituen, hori bai, ez? E, nire kotxeak gidatzen dut eta nire bizitza elasaiagoa da baita ere, nire bizilagunena ere, bai, egunero, bai, bizkartzain ikustea, kuerda zibiaketa beti da, un poco ff, mal rollo, eh, sematean du. Nire lagunek ere, bai, ez que na, zinpo que maromos, aun si estuviesen bien, pero es que nosotos maromos, pocos exista, esan dudana, es, eh? baina... Bai, ez da, ez da oso eroso, eh, zola bizitza, beti, deika, bai, salir, banator, orain ez dakizze, beti, horrez. Eta gero, bueno, ba, zure bizitza, ez da, pribatua. Ba. zi, klaro, eskoltenan artean eta inbeste ordu beren artean jota, ba, bizitzetak aireatzen dira, duna manera, vamos, ez? Eta bai, eta gaina, somatzen da baita ere kalean, ez? Behar bada, lehen ba, e, kalean zehar e, joaten ginen eta ibiltzen ginen ean, batak besteari ez genion e, elkar ikusten, ez? Elkar begiratzen askotan ez? Eta horrein, ez dakit, puxkanaka puxkanaka hori ez dakit ondo jorratzen nade digun edo ez, baina di beste, beste modu bat somatzen dut, ez? Nabari da beste haraitasun bat edo beste lasaitasun bat, ez? Ez dagoela batetanturik eta hori, baina gauzak horrein dekan gaizki daude, ze nik esan dizudan bezalaxe Bueno, ba, lehentasun asko daude ez, horrendikan. Eta, horrendikan min asko daude hor, eta hori dana jorratzeko, banik ez dakit e, lege biltzarrean dagoen ponentzia horrek zerbait ekarriko duen, e, Jonan Fernandez eta beret taldeak zerbait e, e, engoduten, bueno, zerbait beti egiten da ez, baina guzti hori denon artean e, jorratzeko eta e, adosteko eta horrendikan ere Gauza falta ez ezkigu ez, baina poliki-poliki. Bueno, Ezin da atzotik gaurera da, danagin, ez? Poliki-poliki, bueno, ba, nik uste dut, Euskaldunak oso jente eskusa balagarela, baikorrak eta horri utzis, bueno, ba, beste bizitza eta bizimodu bat, ereki behar dugu eta lortu behar dugu gainera. Zauriak denborak sendatuko ditu beraz. Bai, bai eh temporada nak sentatzen dago esaten dute, ez? Ez dakit, eh? mm -hmm. Baina bai, guk ikusiko dugu, bueno, zuek behar bada bai ze gasteago zaete, ez? Baina ni jovek eta bai, bai, piskanaka piskanaka, bai, beste gire bat somatzen da. Ez dakit zuek hemen somatzen duzuen, eh? baina Iruinan beintzat nik bai somatzen dut, bai. Neiz eta bat, baten batzuk behar bada, ba, naiago izan beste egoera batzuetan bizitzea, ez? Beste interes batzuek zirela eta, baina ke bakeba. Eta zukulertzen duzu jende bat oraindik dik eh, atxeka betuta da sentitzea bazkenean eh, ba, konkretuki orain ere publiko jakin bat gelditzen da eh, ondorioak pairatzen ari dena ez eh, aste euro kilometroak egin barrituzten zenideak, haude eh, ba, familiak ere ba, orain dik berain zenideak nunda duen ez dakitenak, eh, zure kasuan nabari da behintzaten empatia minimo bat eh, badagoela, eh, ulergarria egiten zaizu e, beraik ere gestu gehiago, eskatzea? Bai, e, zilegia da, es, bakoitzak e, bere gauzak eskatzea eta bere gauza eta bere hilentasuna ematea eta hor, lehen komentatu dugun bezala, es, horrendikan falta da, bueno, a preso eta izla iriei e, zerbait, zerbait ematea edo zerbait en, gehiago entzutea baita ere zen ideei, es, e, Zuek baldin baduka zuzen, nide bat, eh, Kadizeko edo Topakeko kartzelan, arain ujun, ordu baterako bisita izateko, jo, ere, ekstremu gorra da, eh? Eta hori ditu ere, bueno, ba, eh, kotxiz tripu asko eta jendea errepideetan hilda eta hori ondorio bat da, ez daukagun eh, legealdiaren lege ondorio bat da, ez? eh? E, lege penitenziarioa dela eta ba horrek ondorio batzu dauska. E, salgu ezpen egoera batean, behar bada, e, lege zorrotzoiek, behar bada, zerbait ona izan zizaketen, e, baina oraintxe bertan, ez daukagu salgu ezpen egoera eta lege, niretzat, legeak adaltu dira eta daukagun egoerari irten bide batean bateko, beste lege behar ditugu, ez? Eta presoen e, afera eta bakuitzaren istorioari entzun, eta irtein bebedate eman behar zaio. Gainera, presoek e, elkarrekin bat egindute eta, bueno, adoste dituzte gutxengo batzuk, ez? Zoraini arte, etzen egin, garo, presoek, e, presoen taldeak bat egitea eta aldarrikapen, bat bateratua ba egitea hori garrantzitsua da, ez? Entzutekoa da beintsat, e, Alde batetik aurrera pausuak ematen ari dira eta bestetik, bueno, ba legegiak e, barnean duena, hori betetzea eskatzen dut baita ere eta bat da gaixo dauden enpresoak beraien etxeetara, beraien lurraltara hurbildu, baina hori ez da betetzen eta hori legeak dio, baina bueno, politikan politika dabiltzen da, politika egintza bat gehietan Oso interesatuak egiten dituzte. ustez. Eta itzi berrek, harritu eh, begiratu dio Ai. ordulariari. Ego es egin ditu. Bueno, ba bukaerara iristen ari gara eta galdetegi morea prestatu dizugu zuri ere vale. Amar galdera motxean erantzuteko orain goan vale. Bitz Gustora egon altzara Kriston gustora <laughs> Zekoloretako amapola guztatzeza ezkizo, moreak Zer da zuretzako berdintasuna e, Eskubidea Izpila horrean jartzen zarenan zer ikusten duzu Ainoa aztanez igarza Anditzen zarenean, zer izan nahi duzu? Ainoa, aznarez, igarza. Eta Ainoa, aznarez, igarza izateko erreferenterik izan duzu? E, ama. Martxioak sortzi, azaroak hogeita bost, ze esan nahi dute zuretzategun hauek. Bi Biaguntzoiik e, eta urteak ireroen dairogeita bost urte dauzka. Lan eguna bukatzen denean, etxeko giltzak eskutan hartzen dituzunean, ze asten zara pentsatzen? Katu bada kodala eta miau miauko azaltzen <risa> Eta hemendik ateratzen tsarenean zertan pentsatuko duzu edo zertan pentsatzen duzu. Ui, gara gardo freskoa hartzen ni joa. Eta 10retik zenbateko puntuazio emango zenio ke saioari? Behatzik kakotz 8. Bestela perfektua zen gara izan. Horria. <risa> <risa> <risa> <risa> Eskerrik ba, asko Ainhoa. Ainhoa, hau izan da aurrengo denboraldiko azken aurreko saioa. Ontorengo saioa bazkena, azkena berezi xamarra dugu ez da gonbidaturik egongo bainhala ere galdera batuzteko eskatuko dizugu. Mhm. Mm em eh, solaskideari esango galduko nioke eh egin dezakegu Euskal Herriko emakumeok eh, gure e, erabakitzeko eskubideari e, aurre egiteko, gure gorputzen gan dugun eskubedearen, erabakitzeko eskubedearen alde egiteko. Ba, galdera hori erantzun beharko duena gure lehenengo amapola morea izango da, Alaia Martin, izan zen e, ikasturteontako lehenengo gonbidatua, eta berari deituko diogu, ba, galdera hori erantzun dezan. Hoixe, bera. Erantzungu. Hori da Eta esan bezala ba, saio berezia hemendik ama bostegunera izango duzen hau eta antxete girratietan hainoaz narez plazer bat izan da Berdin eskak, berdin, eh? eta segi gola eh? segi ekin gogor <laughs> ba, Ea urtebete sabatiko nek? ideiak argitzela <laughs> esango ditu bera <laughs> okay, Berdin